Înainte ca cel părât să fi fost pus față cu părâșii lui și să fie avut putința să se apere de lucrurile de care este părât. Ei au venit deci aici și fără întârziere am șezut a doua zi pe scaunul meu de judecător și am poruncit să aducă pe omul acesta. Pârâși, când s-au înfățișat, nu l-au învinuit de niciunul din lucrurile rele pe care mi le îngipuiam eu.